A Global Outreach program keretében könyveket és kazettákat küld keresztény vezetőknek a, világ harm a harmadik világ országaiba, a kommunista országokba és a távol keletre. Itt a Derek Prince miniszter. Az engesztelés, első rész, egyetlen, mindenre elégséges áldozat. Ezeknek az összejöveteleknek a témája az engesztelés. Az engesztelés olyan szó, ami viszonylag ritkán fordul elő a mai angolban, és nem vagyok benne biztos, hogy sok ember egyáltalán tudja, hogy valójában mit jelent. Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy felírom a táblára az engesztelés jelentését. Ez egy nagyon sokat mondó szó. Látjátok, mit jelent, ha így tagolom? Egyévállás. Ez a szó jelentése. Isten és a bűnös olyan kapcsolatba kerül, amelyben egyéválnak. Ez egy nagyon-nagyon szemléletes szó. Úgy gondolom, hogy hétköznapi angol nyelven úgy fejezhetnénk ezt ki, hogy kibékülés. És valószínűleg ezt a szót használja a legtöbb európai nyelv is. Nagy különbség van a között a szó között, amit az Ószövetségben fordítanak engeszelésnek, és amit az Új Szövetségben fordítanak engeszelésnek. Nagyon fontos ezt tudni. Valószínűleg sokan tudjátok, hogy a zsidók még ma is ünneplik az engesztelés napját, és ezt már több mint három éve ünneplik. Ki tudja, hogy ezt hogy nevezik? Jom, Kippur. Ismeritek ezt a szót? Kippur. A kippur, mind a mai napig, kippur. És az a szó alapvetően azt jelenti, hogy eltakar. Tehát az Ószövetségben, ahol az Engesszelés napja a legszentebb ünnepnap volt, ez az eltakarás napja volt. Az ehhez kapcsolódó áldozatok nem oldották meg a bűn problémáját. Mindössze egy újabb évre eltakarták a bűnt. Egy év múlva, az engesztelés napján ismét foglalkozni kellett a bűn problémájával. Az új szövetségi engesztelés teljesen más. Nézzünk meg két szakaszt a zsidokhoz írt levélből. Zsidokhoz írt levél 10. rész, 3. és negyedik vers. Zsidok 10. 3, 4. Ez az Ószövetség áldozatairól szól, és itt ez áll, de az áldozatok, Évről évre a bűnökre emlékeztettek. Nemhogy nem oldotta meg a bűnt, hanem emlékeztette az embereket a problémára. Aztán így folytatja, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. A központi kérdés a bűnök eltörlése. A zsidók 9.26 arról szól, hogy mit eredményezett Jézus halála. És ez éles ellentétben áll az ószövetségi áldozatokkal. Zsidók 9.26 Csak a második felét olvassuk el a versnek, ahol Jézustól ez áll. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tehát amikor Jézus eljött és feláldozta magát a kereszten, akkor eltörölte a bűnt. Nagy különbség van tehát az ószövetségi áldozatok között, amelyek csupán emlékeztetik az embereket arra, hogy a bűn problémáját meg kell oldani, és csak egy évig takarták el a bűnt, valamint Jézus új áldozata között, amely eltörölte a bűnt. Amikor keresztelő János bemutatta Jézust, a János 1.29-ben ezt mondta, íme az Isten báránya, aki, ki tudja folytatni, aki elveszi a világ bűneit. Ez teljesen más, mint az Ószövetségben. Jézus eltörölte a bűnt. Emiatt halála után azok számára, akik elfogadták az áldozatát, nincs többé bűnért való áldozat. Mielőtt ige hirdető lettem volna, és az már régen volt, a filozófia professzora voltam Cambridge-ben, Angliában, és... Volt valami, ami nagyon érdekelt. Elkezdtem tanulmányozni a Bibliát csupán, mint filozófus. Úgy gondoltam, hogy filozófusként kötelességem, hogy tanulmányozzam a Bibliát. Nem hittem el, de azt gondoltam, hogy legalább tudni szeretném, hogy miről beszélek. És miközben a Bibliát tanulmányoztam, találkoztam az Úrral. Nagyon drámai, mély és személyes módon. Ezért attól kezdve két dologban soha nem kételkedtem. Egyrészt, hogy Jézus él, másrészt, hogy a Biblia igaz. Ebben soha nem kételkedtem. De amikor elfogadtam a Bibliát, megértettem, hogy valami olyasmit kínál, amit egyetlen más bölcs, emberi irodalmi műsem. Két létfontosságú dolgot találunk meg benne az emberiség problémájának diagnózisát, valamint a gyógymódot. Ha egy orvos nem tudja diagnosztizálni a betegséget, akkor a gyógymódot sem tudja megmondani. Az emberiség problémáját a Biblia egy nagyon rövid, hárombetű szóval diagnosztizálja. Ki tudja, hogy mi ez a szó? Bűn. Igen. Nos, amennyire én tudom, nincs olyan könyv a világon, kivéve amelyek a Bibliában, Bibliára alapulnak, amelyik megállapítaná mi, a, hogy a bűn a baj. Ezt egyedül a Biblia teszi meg. Ha semmi más nem is lenne a Bibliában, akkor is örökké hálásaknak kellene lennünk a diagnózisért. De hála Istennek, a Biblia nem csupán a diagnózist adja meg, hanem a gyógymódot is. És a bűn gyógymódja az engesztelés. Tehát ezeken az összejöveteleken az emberiség alapvető problémájával foglalkozunk, de ne általánosítsunk a ti alapvető problémátokkal és az én alapvető problémámmal, akár tudatában vagyok ennek, akár nem. Sokféleképpen lehet nevezni. Sok úgynevezett tudomány van ma, amelyek sok-sok bonyolult, hangzatos névvel illetik, de az alapvető probléma ettől még ugyanaz, a bűn. És valójában senki sem oldhatja meg élete problémáit, amíg szemben nem néz magával az alapvető problémával, vagyis a A bűnnel. Hála Istennek, amiért a Biblia nem csupán diagnoszizálja a bűnünket, hanem Isten tökéletes gyógymódját is felajánlja. A gyógymód pedig a kereszt, az engesztelés. Hadd mondjam el röviden, hogy amikor a keresztről beszélek, nem arról a fém vagy fadarabról beszélek, amit az emberek a nyakláncukon hordanak, vagy amit feltesznek a templom falára. Ezek ellen nincs semmi kifogásom, de nem erről beszélek. És fontos ezt már itt az elején megérteni. Amikor a keresztről beszélek, akkor arról az áldozatról beszélek, amelyet Jézus értünk a keresztén. A kereszt áldozat. Szerintem a keresztények többsége soha nem értette meg teljesen, hogy a kereszten áldozat ment végbe. Szeretnék mutatni nektek három olyan igerészt a zsidókhoz írt levélben, amelyekből ez nyilvánvalóan kiderül. És észre fogjátok venni, hogy gyakran használjuk a zsidókhoz írt levelet, mivel ez az a könyv, ami Jézussal, mint főpakunkkal foglalkozik, és azzal az áldozattal, amelyet értünk hozott. Zsidokhoz írt levél 7. rész, 27. vers. Itt Jézusról van szó, a szerző őt ha összehasonlítja az ószövetségi főpapokkal. Tehát neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneiért mutasson be az áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. A feláldozás szó a papnak azt a cselekedetét jelzi, amikor áldozatot mutat be. Tehát Jézus a kereszten feláldozta magát. Úgy is mondhatjuk, hogy ő volt a pap, és ő volt az áldozat is. Mint pap áldozott, de az áldozat is maga volt. Saját magát áldozta fel. Csak egy olyan főpap van, aki megfelelő volt arra, hogy bemutassa ezt az áldozatot, és csak egyetlen egy olyan áldozat volt, ami Istennek elfogadható volt, és Jézus volt ez a pap, és ez az áldozat. Nézzük meg a is levél 9. rész 14. versét. Ez is szöges ellentétben áll az ószövetséggel. A 13. verset is felolvassuk. Mert ha a bakok és bikák vére, és a tehén hanva, a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki az öröké lélek által önmagát áldozza fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holtselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát itt az áll, hogy Jézus az örökké való lélek által önmagát áldozza fel ártatlanul az Istennek. Tulajdonképpen a megváltás minden egyes fontosabb szakaszában a Szentháromság mindegyik személye közvetlenül részt vett. Itt álljunk meg egy kicsit. Jézus fogantatásakor az Atya adott test a, fi, a fiúnak a Szent Szellem által. Amikor Jézus szolgálata elkezdődött, Péter azt mondja az apostolok cselekedetei 10-30-ban, hogy Isten felkentte a názereti Jézus Szent Szellemmel. A Golgotán pedig Jézus feláldozta magát az Atyának a Szellem által. A feltámadáskor Isten, az Atya, feltámasztotta a fiút a Szent Szellem által. Pünköskor a fiú megkapta az Atyától a Szent Szellemet, és kitöltötte a Szent Szellemet a tanítványokra. Olyan, mintha, hadd mondjam ezt nagyot nagyon nagy tisztelettel, a Szent Háromság minden tagja fértékeny módon nem akarnak kimaradni az emberiség megváltásából. Tehát itt van ez a keresztre vonatkozó állítás, Jézus feláldozta magát, mint főpap és áldozat, az atyának ártatlanul, tehát makulátlanul, tisztán. Ő volt az egyetlen elfogadható áldozat, mert egyedül ő volt bűntelen, és azt írja az az ige, hogy az örökké való szellem által. Számomra, mivel filozofus vagyok, ez egy nagyon tartalmas kijelentés. Amikor először elmentem egy olyan összejövetelre, ahol az evangéliumot hallottam, a végén megkérdezték, hogy ki akar megtérni. Na, én azelőtt soha nem voltam sehol, ahol ilyesmit csináltak, és ez nekem kényelmetlen volt. Azt mondták, hogy ha akarod -e, ezt, amiről beszéltek, nekem fogalmam sem volt, hogy mi az, emelt fel a kezed. Azt gondoltam, hogy elveszem a méltóságomat, ha nyilvánosan felteszem a kezem egy templomban és csak ültem ott, és ezen tűnődtem, amikor csoda történt. A jobb kezem magától felemelkedett, és tudtam, hogy nem én emeltem fel. Nagyon megijedtem. De más nem történt, ennyi volt. Utána furcsa Kánaványi nyelven azt mondták, hogy az Isten gyülekezete nevű közösségben ébredés lesz kedeste, Na, én nem tudtam, hogy mi az az ébredés, soha nem hallottam azelőtt az Isten gyülekezetéről, de azt gondoltam, hogy most már belevágtam, nézzük meg, mi lesz. Úgyhogy keddestel elmentem a következő összejövetelre, és arról prédikáltak, hogy énók nem volt többé, mert Isten magához vette, és nagyon plastikusan leírták énók eltűnését, hogy a kopók követték a szagát egy pontig, ahol tovább már nem volt szag, tehát megalapították, hogy felfelé ment. Logikai ismereteim alapján ez nekem is égyszerű volt. Amikor az ige hirdetés végehez értek, már tudtam, mi fog történni, az emberek lehajtották a fejüket, becsukták a szemüket, és ezt mondták, ha akarod ezt, emeld fel a kezed. Na azt gondoltam, hogy a múltkor valaki ugyan feltette a kezem, de ez kétszer nem fordulhat elő, úgyhogy ezt most magamnak kell megtenni, így hát feltettem a kezem és miután véget ért az alkalom, odajött hozzám az ige hirdető, egymásra néztünk, azt gondolhatta, hogy nehéz eset leszek, és feltett nekem két kérdést, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Az első ez volt. hiszed -e, hogy bűnös vagy? Na, nekem a definíciók voltak a specialitásom. Úgyhogy gyorsan átgondoltam magamon a bűnös szó hétköznapi definícióit, és mindegyik pontosan rám illett. Úgyhogy ez nem volt gond, mondtam, hogy igen, bűnös vagyok. Aztán ezt kérdezte, hiszede, hogy Jézus meghalt a bűneidért? Tisztán emlékszem még ma is, hogy mit válaszoltam. Az igazat megvalva nem értem, hogy Jézus 1900 évvel ezelőtti halálának hogyan lehet bármi köze azokhoz a bűnökhöz, amelyeket én az életem során elkövettem. És tényleg nem értettem. Ez probléma volt. De azt hiszem, az igényhirdető bölcsember volt, és nem vitatkozott velem, mert nagyon jó vitázó voltam, és biztos, hogy legyőztem volna, de hiszem, hogy azok a kedves emberek imádkoztak értem. De látjátok, a válasz ez. Jézus az örökévaló szellem által feláldozta magát. Az örökévaló azt jelenti, hogy időtlen. Ami a kereszten történt, az egy egyszerű, Történelmi esemény volt, de a jelentősége minden időben hat. És ebbe az áldozatában Jézus minden korban élő, minden ember bűnét belefoglalta a múltban, a jelenben és a jövőben. Az emberi elme alig tudja felfogni mindazt, ami benne volt Jézus egyszeri áldozatában. De a te bűnöd és az én bűnöm, és amíg meg sem született emberek bűne, mind Jézusom volt az örökké való Szent Szellem által. Ő az egész emberiség minden bűnét magára vette. Roppant fontos, hogy ezt megértsük, és hogy méltó helyre kerüljön ez keresztény gondolkodásunkban. Körülbelül három éve egy keresztény munkatársammal Szingapúrban voltam. Éppen csevegtünk valamiről, amikor ezt mondta, hogy az egyház kirakatában olyan sok dolog van, hogy a keresztet már részesen veszik. Ez villámcsapásként ért engem. Ha ma elmegy egy keresztény könyvesboltba, bármilyen témányú könyvet tudsz venni, hogy legyél jó feleség, legyél jó férj, hogyan kell főzni, hogyan vezet a háztartást, hogyan értesd meg a saját gondolkodásmódodat, szóval amit csak el tudtok képzelni. De ezek közül semmi sem működik a kereszt nélkül. Egyedül a kereszt a forrása, annak a kegyelemnek és erőnek, amivel az összes többi jó tanás megvalósítható. Különösen igaz ez a házasságra. Temérdek könyvet olvasatunk a házasságról, én magam is írtam kettőt, és hála Istennek, az én házasságom rendben van. Amikor elolvasol egy könyvet arról, hogy hogyan kell valamit csinálni, nézz utána, hogy a szerzőnek sikerült, emi mielőtt elolvasod a könyvet. Rengeteg olyan pszichológus és pszichiáter, van, aki két-háromszor elvált, és közben házassági tanácsokat adnak nekünk. Tehát azt akarom mondani, hogy itt az ideje, hogy az egyház visszategye a középpontba keresztet, és ne ködösítse el. Isten azt mondta a zsidóknak, amikor bementek az ígéret földjére, hogy amikor oltárt építenek, akkor ne tegyenek köré semmit, fákat, sövét vagy díszítést, önmagában kellett ott állni a takarás nélkül, és az fontos lesz ki a számunkra. Nem szabad körülvennünk a keresztet semmivel. Semmi sem szabad a keresztre, vagy a keresztelé térnünk, ami egy kicsit is elhomályosítaná. És a kereszt bizonyos értelemben nagyon egyszerű, ahogy ezt majd látjuk is a sorozatunk folyamán. Bizonyos értelemben szörnyű látvány. Nem hiszem, hogy létezett olyan művész valaha is, aki hitelesen tudta volna ábrázolni, hogy mi történt, amikor Jézus meghalt a kereszten. Nem hiszem, hogy az emberek elviselnék a látványt. De ez a középpont. És ez a kereszténység egyedülálló álló vonása. Semmilyen más vallásos tanítás. Sem az iszlám, sem a buddhizmus, sem a hinduizmus. Sem a számtalan okult szekta nem rendelkezik semmivel, ami felírne a kereszttel. Továbbá a kereszt a keresztény hitet a történelembe horgonyozza. Mohamed a kijelentését egy barlangban kapta, és semmilyen konkrét dologhoz vagy eseményhez nem kötődik. A filozófusok elvont dolgokon elmélkednek de a kereszt mondani valója egy konkrét történelmi eseményhez kapcsolódik. És ez vagy megtörtént, vagy nem. Nincs harmadik lehetőség. Vagy igaz, vagy hamis. Ha igaz, akkor ez az emberi történelem legfontosabb eseménye. Amikor ezt megértettem, hogy Jézus él a 20. században, azt mondtam magamban, hogy az a tény, hogy valaki meghalt és feltámadt, és még ma is él, az emberiség történelmének a legfontosabb eseménye. Semmi másnak nincs ekkora jelentősége. Ezzel azt akarom mondani, hogyha nem adjuk meg a keresztnek a jogos helyét, akkor hitünk elveszi jelentését és erejét. És akkor nem marad más nekünk, mint egy tetszetős elvrendszer, vagy egy olyan keresztény erkölcs, amit lehetetlen betartani. Soha senki sem fogja tudni betartani a hegyi beszéd parancsait a kereszt ereje nélkül. Már néhány éve azért imádkozom, hogy Isten tegye képessé az egyházat arra, hogy az visszaállítsa a keresztet annak jogos helyére. És hiszem, hogy az a tény, hogy ezt a tanítást megtartom, része az imádságaim meghallgatásának. Nem én választottam ezt a témát, ezt kérték tőlem. Most nézzük meg az 1 Korintus 1.25. öt Pál azt mondta, hogy a megfeszített Krisztust hirdetjük. Hadd kérdezelek meg, hogyha tanító, ige hirdető vagy, lelkig gondozó vagy, te meg Te megteszed ezt? Kérdeted a megfeszített Krisztust? Ha nem teszed, lelkigondozásod jól fog hangzani, de hosszú távon semmi gyümölcse sem lesz. Mert az erő egyetlen forrása a kereszt. Majd ezután ezt mondja Pál az 1. Korintus 125 ben Isten bolondsága bölcssebb az emberek bölcsességénél, és Isten gyengesége erősebb az emberek erejénél. A kereszt Isten bolondsága és Isten gyengesége. Mi lehet a bolondabb, mint hogy Isten megengedi, hogy a fiát bűnösök keresztre feszítség? Mi lehet a gyengébb, mint egy olyan ember látványa, aki a kereszten függ, a teste meggyötörve, és vérzik, és kinok között hajdoklik? De Pál azt mondja, hogy Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. A keresztény erejének és bölcsességének valódi forrása a kereszt. És a kereszt nélkül lehet sok jó erkölcsünk, sok jó szándékunk, sok szép igehirdetésünk, de igazi eredményeket nem fogunk elérni. Végezetül nézzük meg a zsidók 10-14-et. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelés alatt állókat. Itt is elhangzik, hogy ez áldozat. Csak egyszer került el sor, soha többé nem kellett megismételni. És ez az, az örökre tökéletesített, és ez örökre tökéletesített, legalábbis ami Istent és Jézust illeti, az ő részükről ez tökéletes, befejezett, örökre szól. Soha semmit nem lehet elvenni belőle, soha semmit nem lehet hozzáadni. Örökre tökéletes. De a vers második része időben van. Az angolban van befejezett múlt, és van folyamatos jelen. A második rész folyamatos jelen időben van. A megszentelés alatt állókat. Amit Isten tett, az befejezett, tökéletes, végleges. Többi nem kell módosítani, vagy változtatni, vagy hozzáadni. De mi folyamatosan tesszük ezt magunkévá. Ezt nagyon fontos megértenünk, különösen amiatt, hogy tanítani foglal benneteket a munkatökéletességéről. Hátradölhetnénk, és azt mondhatnánk, hogy én nem értem még el, de valójában egyikünk sem érte el. Több mint 40 éve tanulmányozom és tanítom ezt az igazságot, és még mindig megszentelés alatt állok. De itt fontos, hogy ez azokra vonatkozik, akiket Isten megszentel, azokra, akik egyre közelebb kerülnek Istenhez, és egyre többet fogadnak be Istenből saját lényükbe. Egyre inkább elválnak a bűntől és a világtól. A kereszt kijelentése az ő életükben működik. Befejezésként szeretném elmondani a tanításom menetét, amit hitem szerint Isten segít majd nektek átadnom. A következő összejöveteleken három egymáshoz kapcsolódó témával szeretnék foglalkozni. Először, hogy mit eredményezett a kereszt a számunkra. Másodszor, hogy a keresztnek mit kell elvégeznie bennünk, ami olyan témaik, amit nagyon elhanyagolnak. Harmadszor, hogy hogyan kell a magunkévá tenni a gyakorlatban mindazt, amit Isten már elvégzett. Hadd mondjam el ezt még egyszer. Mit eredményezett a kereszt a mi számunkra? Mit kell a keresztnek elvégeznie bennünk? És végül, hogy hogyan kell magunkévá tenni azt, amit Isten már elvégzett? Engesztelés, második rész, örökre tökéletessé téve. Az előző összejövetelünkön arról beszéltem, hogy Jézus kereszthaláló áldozat volt. Jézus, mint főpap feláldozta magát Istennek a Szent Szellem által, és ezen áldozat által örökre eltörölte a bűnt. Arról is beszéltem, hogy olyan háttérből értem meg, amelyben nem nagyon ismertem az evangélium tanításait és az üdvösség igazságait. Az Úr nem értelmi szinten közelített hozzám, hanem egyenesen beledobott a mély vízbe, és azt mondta, úsz. Szóval bedobtak a mély vízbe. Még azelőtt megkaptam a Szent Szellemkereséget, hogy tudtam volna, hogy egyáltalán van-e Szent Szellemkeresség, és még mielőtt azt ellen. Az ellenkezőknek ideje lett volna arra, hogy óvjanak ettől. Én már meg is kaptam. Mindehez a Biblia tanulmányozásán keresztül jutottam. Megdöbbenésemre felfedeztem, hogy a Biblia igaz, hasznos és modern. Olyannyira, hogy a Bibliából kellett megkeresnem a magyarázatot azokra a dolgokra, amelyek az életemben megtörténtek. Ez akkor történt, amikor a II. világháború során a brit hadsereg katonája voltam, és Nagy-Britanniában szolgáltam. Nem sokkal később az egységemet a közelkeretek küldték, és három évet töltöttem Egyiptom és Líbia sivatagában. Ott voltam az egységemmel az El Alameini csatában, és ezután egy olyan betegség támadta meg a bőrömet, a kezemen és a lábamon, amelyet az orvosok egyre hosszabb nevekkel illettek, de nem tudták meggyógyítani. És mivel már nem tudtam csizmát viselni, elbocsátottak az egységemtől, és katonai kórházba kerültem Egyiptomban. A következő évet katonai kórházban töltöttem Egyiptomban. És sehol sem szeretnék egy teljes évet kórházban tölteni, de ha mégis, akkor utoljára választanám az egyiptomi katonai kórházakat, ha választhatnék. Ott feküdtem hosszú hetekig a kórházban, és tudtam, hogy üdvösségem van. Befogadtam a Szent Szellemet, és hittem, hogy a Biblia igaz. Eddig jutottam el. Semmilyen más tanítást nem kaptam. És valahol nagyon hálás vagyok, Isten magára vállalta a munkát, és saját maga tanított engem. Tehát ott feküdtem az ágyban nap, mint nap, és ezt gondoltam magamban, tudom, hogy ha lenne hitem, Isten meggyógyítana. De a következő gondolatom mindig ez volt, de nekem nincs hitem. És amikor ezt mondtam, megértettem, hogy Bunyan János mit értette az arándok útja című könyvében azon, amikor a csüggedés mocsaráról beszélt, az elkeseredettség sötét völgyéről. Pontosan ebben a korom sötét völgyben voltam. Azért mondom el mindezt nektek, hogy tudjátok, hogy amit tanítok, az nem elméleten alapul, nem valamilyen teológia terméke, hanem tapasztalatra épül. Működik. Ahogy ott feküdtem a sötétben, egy kis könyv került a kezembe, egy kedves hölgy küldte, és az volt a címe, hogy gyógyulás a mennyből. Egy Lilian Yeoman nevű hölgy írta, aki orvos volt, és morfion függővé vált, gyógyíthatatlan beteg lett, de az úrba és a Bibliába vetett hite által csodálatosan megszabadult, és az élete hátralévő részében a gyógyulásról tanított. Ebben a könyvben van egy mondat, ami valójában egy bibliai idézet, a Roma 10.17-ből, és ebben az áll, hogy a hit tehát hallás által jön, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Amikor ezt elolvastam, az olyan volt, mintha egymillió reflektor gyulladt volna fel a sötétségben, és két szó fogott meg nagyon, a hit jön. Ha nincs hited, akkor kaphatsz. Hogyan jön? Hallás által. Mit kell hallani? Amit Isten mond az ő igényében. Úgyhogy miután ezt felfogtam, eldöntöttem, hogy meg fogom hallgatni, amit Isten mond. Felfedverkeztem tehát egy két ceruzával, és eldöntöttem, hogy az egész Bibliát elolvasom és négy témakörben mindent aláhúzok. Gyógyulás, egészség, testi erő és hosszú élet. Több hónapomba telt, de nem volt más dolgom, csak ez. Amikor befejeztem, és a Biblia végére értem, tudjátok, mi volt a kezemben? Egy kék Biblia. Úgyhogy ez meggyőzött, hogy Isten gondoskodott a gyógyulásról a Bibliában, Jézus Krisztus által. De még mindig nem tudtam, hogy hogyan szerezzem meg. Amikor átvittek egy másik kórházba, egy El Bala nevű helységbe, a szúlezi csatornánál, volt egy kedves Kairóban, egy nagyon szokatlan hölgy, dandártábornok volt az ütfacserekben. Azért volt dandártáborok, mert a férje dandártábornok volt, de meghalt, és az üdhadseregben ilyenkor a feleség megkapja a férje rangját. De ő még ennél is különösebb volt, és ez az 1940-es évek elején volt, mert ő nyelveken szólt az üdhadseregben, és akkoriban nem sokan voltak ilyenek. És annyira harciasak képviselte azt, amiben hitt, a nyelveken szólást, az Istentől való gyógyulást, ahogy, ahogy az üdvacsere katonai az üdvösséget. Továbbá korábban misszionárius volt Indiában, és gyógyíthatatlanul maláriás volt, de hitt a Bibliában, és tökéletes gyógyulást nyert a maláriából, és soha azóta nem vett be gyógyszert, ami körülbelül 20 éve volt akkor. Szóval ez a kedves hölgy, akivel egyszer Kairóban találkoztam, hallott, hallott erről a brit katonáról a kórházban, és Isten áldja meg az emlékét, egy elég nehéz utazást vállalva ellátogatott ehhez a Suezi csatornánál levő katonához. Hozz szerzett egy négyüléses brit típusú kocsit, és megkérte egy új-zélandi katonát, hogy vezesse az autót. Azért említem ezt, mert néhány éve Új-Zélandon voltam, és elmondtam ezt a történetet, és az összejövetel után valaki odajött hozzám nagyon izgatottan, és éppen az a katona volt, aki az autót vezette. A hölgyet elkísérte egy munkatársa is, egy fiatal amerikai hölgy Oklahoma államból. Tehát ők hárman, a katona sofőr, az üthadsereg dandártábornoka az első ülésen, hátul pedig az okla oklahomai hölgy megérkeztek a kórházba. A hölgy neve Mrs. Ross volt, bemasírozott a kórházba, a tipikus ügyhadsereg egyenruhájában és engedék ért a nővértől, hogy kimenjek, és beüljük az autóba, hogy imádkozzam velük. Úgyhogy az autóban találtam magam. Úgy értem, nem, velem nem igen tárgyaltak arról, hogy be akarok-e szállni az autóba, egyszerűen megtörtént. Tehát ennek a nagyon kis autónak a hátsó ülésén találtam magam, az oklahomai hölgy mellett, és elkezdtünk imádkozni. És persze én imádkozó ember voltam. A hölgy mellettem hamarosan elkezdett nyelveken szólni. De nagyon gyorsan és előtt erőteljesen beszélt, és Isten ereje annyira rászállt, hogy az erőtől remegett a testében, és aztán én is remegni kezdtem. Aztán már mindenki remegett az autóban, végül az egész autó remegett. Az autó ugyan állt, és a motor sem járt, de úgy remegett, mintha 80-nal menne egy rögös úton. És valahogy tudtam, hogy Isten én miattam csinálja az egészet. Ekkor a hölgy elkezdte magyarázni a nyelveken szólást angolul. Én tanulmányoztam Shakespeare-t, és nagyon tetszett nekem az erzsébet-kori angol nyelv, és a King James Biblia, meg mindez. És az amerikaiaknak nem kellett magyaráznom, hogyha egy brit filozófia professzort összehozunk egy fiatal oklahomai hölgyel, akkor ott bizony kulturális és nyelvi összeütközés lesz. Ami azonban megrömbedtett engem, hogy ez a magyarázat tökéletes Erzsébet-kori angolsággal hangzott el. Nem emlékszem mindenre, amit mondott, de van egy bizonyos rész, amit soha nem felejtek el. És bár 1943-ban hallottam olyan, mintha tegnap történt volna. Tehát ezt mondta. Figyelmez a golgotai műre. Tökéletes munka, tökéletes minden szempontból, és minden tekintetben. Gyönyörű angolsággal beszélt, és ezt én értékeltem is. De mivel én a görögben is jártas voltam, sokkal többet jelentett nekem. Mert azonnal eszembe jutott az, amit Jézus utoljára mondott a kereszten. Ezt a legtöbb fordításban úgy fordítják, hogy elvégeztetett. A körökben ez így hangzik, tetelesztály, és ez egy olyan ige, tökéletes, befejezett igemódban, ami egyébként is azt jelenti, hogy tökéletesen megcsinálni valamit. Úgy lehetne fordítani, hogy tökéletesen, tökéletes, teljesen teljes. Az úr tehát azt mondta nekem, hogy tökéletes munka, tökéletes minden tekintetben, és minden szempontból. És én így szóltam, te te lesz táj. a Szent Szellem így magyarázta meg nekem ezt a szót. Csak ámultam. Mert tudtam, hogy Isten ezt értem teszi. Tudtam, hogy Isten szólt. De ugyanolyan betegen szálltam ki az autóból, mint ahogy beültem. Testileg semmi sem történt. De útmutató igét kaptam az úrtól. Felismertem, hogyha megértem, hogy Jézus mit tett értem a kereszten, akkor abban minden benne lesz, amire valaha is szükségem lesz az időben és az örökké valóságban, testben, lélekben, fizikai szinten, érzelmileg, tökéletes minden tekintetben, tökéletes minden szempontból. Akármilyen szempontból is nézod a keresztet, az tökéletes. Semmi sem maradt ki, Isten mindenről gondoskodott. És az izgalmas. Remélem, hogy világosan fejezem ki, hogyha ezt a témát, amit tanulmányozunk, meg tudod érteni, és hitáltal megragadod, Isten mindenről gondoskodott, amire valaha is szükséged lesz, nem csak az időben, hanem az örökkévalóságban is, legyen a szellemi, testi, anyagi, érzelmi vagy kapcsolati téren. Egyetlen áldozat által örökre tökéletesítette azokat, akik megszentelődés alatt állnak. Mondjátok ezt velem együtt. Egyetlen áldozat által örökre tökéletessé tette azokat, akik megszentelődés alatt állnak. Halljátok ezt a szót? Tökéletessé tette. Tökéletessé. Tehát visszamentem a kórházba, és azt gondoltam, hogy bárcsak megérthetném, hogy mit tett Isten a kereszten értem Jézus által. És elkezdtem megérteni, hogy Jézus a kereszten nem csupán a bűneimet hordozta el, hanem a betegségeimet is elvette, és viselte a fájdalmaimat, és az ősebei által meggyógyultam. Ezt később még tanulmányozni fogjuk részletesebben a szentírás alapján, ennek a sorozatnak a folyamán. Én tanultam, hogy hogyan kell elemezni a dolgokat, és azt gondoltam, hogy ezt nem lehet mellőzni. Újra és újra és újra benne van a Bibliában, hogy Jézus a kereszten elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat, a gyengeségeinket, és az ő sebei által meggyógyultunk filozófiai eszemben minden módon megpróbáltam megkerülni ennek a következményeit. Minden létező módon megpróbáltam úgy értelmezni, hogy ne testi értelemben legyen. És elmondhatom, hogy azokban a hetekben az ördög eszembe jutotta az összes ellentmondást, ami csak létezhet az Isteni gyógyítás ellen. Szerintem egyet sem hagyott ki. De mindig, amikor visszatértem Isten ígéjéhez, abban ugyanaz állt. És emlékszem a kék bibliámra. Az egész biblia az egymózestől kezdve a jelenésekig tele van a gyógyulással, egészséggel, Egész hosszú élettel foglalkozó igékkel. És az anglikán gyülekezetből hozott ismereteim alapján, és ezzel nem az anglikán egyházat akarom kritizálni, hanem ez csak az én benyomásom volt, mivel tíz éven keresztül heti-8 alkalommal kötelező volt templomba mennem, amikor iskolás voltam, és nem sok mindent szerettem belőle, tehát azt a következtetést vontam le, hogyha az ember tényleg keresztény, akkor fel kell készülnie arra, hogy az egész életében szerencsétlen lesz. Ezért 18 éves koromban úgy döntöttem, hogy nem kívánok egész életemben szerencsétlen lenni. Továbbá, ha már szerencsétlen is leszek, kevésbé leszek szerencsétlen bűnösként, mint keresztényként, ezért hol bennem egy ilyen értelmi gát. Akármikor olvastam a gyógyításra vonatkozó ígéreteket, azt gondoltam, hogy ez túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Valóban ez nem jelentheti ezt. Ha ez tényleg ezt jelenti, akkor Isten azt akarja, hogy egészséges, sikeres legyek, és hosszú életem legyen. De ez lehetetlen, nekem nem ez a képem a vallásról. Miközben így tanakodtam magamban, az úr szólt hozzám, nem hallhatom módon, de nagyon egyértelműen. Ezt mondta, mondd meg nekem, ki a tanár és ki a tanuló? Így feleltem, uram, te vagy a tanár, és én vagyok a tanuló. Az úr ekkor ezt kérdezte, akkor megengednéd, hogy csalak? És ezt megértettem. Ezután a Szent Szellem elvezetett ahhoz a konkrét igevershez, ami kiutatott a kórházból. És így szeretném elmondani, hogy a Szent Szellem mindjárt, mindjárt a magunk módján bánik. Nem mindenkivel ugyanúgy történik ez, de én csak úgy tudom bemutatni azt, ha elmondom, hogy a Szent Szellem velem hogyan bánt. Az ige rész, ha ki akarjátok nyitni, a példabeszédek 4, 20-22. Lássuk, van valaki ott hátul, aki ide tudná nekem hozni az Isten Orvosságos Üveget könyvet? Csak meg akarom mutatni ezt a könyvet, amiben benne van ez a tanítás azért, hogyha valaki alaposabban akarja tanulmányozni. A King James fordítás régebbi verziójában fogom idézni. Köszönöm nagyon, nagyon köszönöm. Ez az a könyv, Isten orvosságos üvege. Ez arról szól, hogy Isten hogyan gyógyított meg engem, ha érdekel benneteket. És az igen, amit megkerestünk, Fiam, itt megértettem, hogy Isten, mint gyermekéhez beszélt hozzám. Ez nem a nem hívőknek szól, ez Isten népéhez szól. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédimre hajtsa az füledet. Ne távozzanak el a ta található szemeitől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert élet ezek azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek egészség. És amikor ezt a kifejezést olvastam, hogy egész testüknek, akkor arra gondoltam, hogy ez egyértelmű, még egy filozófus sem értheti a testet másként, csak testnek. És amikor az van a szövegben, hogy az egész test, akkor az egész testemről van szó. Isten az ő igényen keresztül gondoskodott arról, ami egészséget ad az én testemnek, az egész testemnek. Vagy megnéztem, hogy az egészség szót hogyan lehet még fordítani? Orvosságnak lehet még fordítani. Tehát vagy egészség, vagy orvosság. Úgyhogy ezt mondtam magamban, ez nagyszerű, beteg vagyok, orvoságra van szükségem, Isten gondoskodott az orvosságról, ami az egész testemnek egészséget ad. Akkoriban a hadseregben a rangom kórházi kisegítő volt, és az egyik dolgom az volt, hogy kiosztam a gyógyszereket, amikor nem voltam magam is beteg. Úgyhogy ezt mondtam, rendben, akkor Isten igényét fogom bevenni gyógyszerként. Amikor így tettem, Isten újra szólt hozzám. Nem hallhatóan, de érthetően. Amikor az orvos gyógyszert ad a páciensnek, a használati utasítás az üvegen van. Ha 4 beszédek 22 az én orvosságos üvegem, és a használati utasítás rajta van, tanulmányoz. Úgyhogy jobban elolvastam, és láttam, hogy négy utasítás van ott. Az első, figyelj az én szavamra. Osztatlan figyelmet szentelj annak, amit Isten mond. A második, az én beszédeimre hajtsad füledet. Hajtsd meg büszke fejedet, és légy tanítható. Nem tudsz mindent, és néhány dolgot, amiről azt hiszed, hogy tudod, nem tudsz. És sok olyan hagyomány, amit a régi gyülekezetedből örököltél, nem bibliai. A harmadik ez volt, ne távozzanak el a te szemeid elől, álhatatosan koncentrálj Isten igényére. És az utolsó, tartsd ezeket a szívedben. A fejezet következő versében pedig ez áll, mindenféle dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet. Más szóval, akármi van a szívedben, az határozza meg az életutadat. Nem élhetsz úgy helyesen, hogy közben rossz van a szívedben. És nem élhetsz úgy helytelenül, hogy közben a jó van a szívedben mert ami a szívedben van, az meghatározza az életutadat. Isten pedig ezt mondta, ha beveszed az igémet a füleden keresztül, a szemeden keresztül, és beengeded a szívedbe, az mindent el fog végezni, amit terveztem. Úgyhogy elhatároztam, hogy megteszem. Beveszem Isten igényet, mint orvosságot. Elmentem az orvoshoz, és megköszöntem neki, hogy próbált rajtam segíteni. És bizonyos mértékben segített is néhány dologban, és azt mondtam neki, hogy mostantól Istennel fogok bízni. Nem kérek több gyógyszert. Épp, hogy megúsztam, hogy elmegy úgy küldjenek, de kiengedtek a saját felelősségemre. A betegségemmel a legrosszabb dolog a meleg volt. Egyiptomban is meleg volt, de a hadsereg egy sokkal melegebb helyre küldött engem, Sudánba, Kartumba. Itt minden délután 50 fokig emelkedik a hőmérséklet. Úgyhogy ott voltam, Sudánban, az egészségemért küzdöttem, és elhatároztam, hogy nem veszek be több gyógyszert. Meg kell értenetek, hogy filozófiai gondolkodásom miatt ez számomra nevetséges volt. El kellett döntenem, hogy okos maradok-e is beteg, vagy bolond leszek és meggyógyulok. És úgy döntöttem, hogy bolond leszek. És hála Istennek meggyógyultam. A következőt tettem. Ezt gondoltam, az emberek a normális gyógyszert hogy veszik be? Általában naponta háromszor étkezés után. Úgyhogy én is ezt tettem. Minden egyes főétkezés után félrevonultam, kinyitottam a Bibliát, imádkoztam, és ezt mondtam. Istenem, megígérted, hogy a te igéid az egész testem számára gyógyszer lesznek. Most beveszem őket, mint az én gyógyszeremet, Jézus nevében. És ezután olvastam a Bibliát. És mindig nagy figyelemmel olvastam, nem hagytam, hogy elkalandozzak, és figyeltem, hogy Isten mit akar mondani. És el kell mondanom, hogy nem csak testi gyógyulást kaptam, hanem sokkal többet. Mire meggyógyultam, teljesen más személy lettem. A Biblia behatolt az elmémbe, és megújítottam a gondolkodásomat, és megváltoztatta az értékrendemet, a hozzáállásomat. Tudjátok, szép dolog csoda által meggyógyulni. És hála Istennek, nagyon sok embert láttam csodálatosan meggyógyulni. De bizonyos értelemben még szebb úgy meggyógyulni, hogy az ember beveszi a gyógyszert. Mert így sokkal többet kap az ember, mint testi gyógyulást. Megváltozik a lényeg legmélyen. Nem gyógyultam meg azonnal, valójában körülbelül három hónapig tartott, amíg elmondhattam, hogy teljesen meggyógyultam. Ott a lehető legrosszabb körülmények között. Az egyik dolog, amit az Úr megmutatott nekem, hogy amikor Izrael Egyiptomban volt, minél jobban gyötörték őket az egyiptomiak, Isten annál jobban megáldotta őket. Úgyhogy átértem azt, hogy a körülmények nem számítanak. Isten igéretei nem a körülményeken múlnak. Azon múlnak, hogy betartod-e a feltételeket. Van egy egy, van egy bizonyos elv, amit befejezésül el szeretnék mondani, mert abba az irányba haladunk, hogy megtanuljátok átvenni azt, amire szükségetek vagy Jézus áldozatából. Jakab levelében azt olvassuk, hogy a híd cselekedetek nélkül halott. Cselekedetek, amit meg kell tenni. Tehát nem elegendő ülni a babérjaidon, és azt mondani, hogy hiszek. Mozgosítani kell a hitedet. Smith volt azoknak az embereknek a barátja volt, akik elvittek engem az első Isten Bár vele soha nem találkoztam személyesen. Ők voltak a legfurcsább emberek, akiket valaha ismertem. Hála Istennek! Smith Wigglesworth ezt mondta, a hit cselekedett. Valójában nem így mondtam, mert azok közé az angolok közé tartozott, aki ott ejtett H betűket, ahol nem kellene, és ahol meg kellett volna, ott meg nem ejtette ki ezeket a betűket. Azt mondta, hogy itt elekedett. Így mondta. És egy nap valahogy tanított, és már be is kell fejeznem, és az emberek valahogy nem voltak fogikonyak a mondani valójára. És akkor ezt mondta, a hit hallásból van, mindet kétszer kell hallaniuk. És azt mondta a másik ígen, hirdetőnek az emlévényen, te, te ott mondod el, én itt mondom el, és akkor megértik. Na, a másik tanító éppen egy retorika tanár volt, úgyhogy Smith Figlesor ezt mondta, a hit elekedett. Másik pedig ezt mondta, a hit cselekedet, de az emberek megértették, a hit cselekedet. És nekem is így kellett tennem. Nyugodtan fekettem volna és mondhattam volna, hogy hiszek, de valamit tennem kellett, hogy a hitemet mozgósítsam. Isten az ő bölcsességében megmutatta nekem, vedd a Bibliát naponta háromszor, mint a gyógyszert, ne légy passzív, hanem lépjetettek mezeére. a